لخنده کې او خبره کومه د مرکه دایمه کومه حابس مابسته کې وو خو یې کنه چې کله مشتری حابس د مبيعه حابس د چا مبيعه قد بياتكمن رجوب نقصان العيب کوله او چې کله حابس د مبيعي نو مبيعه رجوب نقصان طيب قاوليش دا يس خبره زمان شغل غله رشوه ما في بج زمانه جهالتها لا دا له مساله جمعي كان جهالتي و تذكر قاعد اللجا تفصيلي كو خاصه طبكي جيما شي كلام مشتري حابس دم بيعي شي بالصنع لعبد او بالفيل لعبد يعني بغفل فيل بخبل فعل اختیاری باندی فل فعلی؟ اختیاری باندی مدی بر اوجور بنقصان الگی بکولی او چی کلا حابز مبیعیشی بفعل الله تبارکه و تعالی ل اللہ پو قدرتونو حابز مبیعیشی خودخوضاء پو قدرتونو حکر ده ده پکسی اختیارا ده ده پکسی اختیارا نی مبیار بېلکل ما را په لکيږي یو سکندم نه لگا زګه کتاب کې اجازه لزوول نه داخ کار نه لګ کتاب ته متوجي اجازه نه بالکل معلومه وي سبق کې دا لگا ا عليمي حرام دي ذوب خبره تاسو پوښي ما صورت د مسلې دید انسید غلام خرس کتی ابتخار بانه سیده ماشاءاللہ سبحاناللہ ابتخار سکندون شخیر سلاخان ابتخار ازاد کو ابتخار شو شو ازاد کو چی کو غلام کی ایخ خرس داقی نروس تو پو غلام کی سخ خرس ایخ خرس نو دا انتخاب د دین سيټ په ویل شي چې د خدای بنده د وښو غولان درته 200 روپیا کړه د دې چې خدای ایت دی هغه نو دا انتخاب د دینه 300 روپیا کموله شي کنه شیخ اوس ذات شوی دی خو دې ته نه و په درې سو غختل شي کو نه یا واکې دی جواب ور نه کوي تاسو د سې مو فیا نه وی ته دای په اختار سره چې غلام لاړو اختار سره چې لاړو استصحاب دبرکینه ولو غلام ژو شو چې مر او مرګ نه راستو پتاو لګی دا خدا کوونو یا بل سوځوا صاحب پکې و هیڅ پتاو لګی دا نه آغا پیسی پا غولان دیا تیوی غولان سوی دا ایبتخار اوز دینسید ندریس اروپای غزتلی شی کنیشی اغزتلی خود پاوڑو مسلوبانی پوشتلی گو را سای دمرد پا صورت کی خوتا سویلی شی شی دا چا ملکلو دی خدای ملکلو دی دا ایبتخار حابس دی مبیعی دی دا مبیعی واپس کولی نیشی واپس کولی شی هاں واپس کولې نشي او واقعا یک جنواه واپس سرا اې جنواه خوش مرشه وي دا افتخار واپس کولې نشي او واپس کولې نشي بفعل الله تعالی دا الله په فعل باندې ځکه چې په غلام خو افتخار نه نيمړ کړ په خپل څه شوی ولګه صحیح ده کنه نه ده حبس د مبيعي ده خو بفعل الله تعالی نه ده رجوب نصان له یو د دین سین مدرسو روپیا څخه کول شي د آیات کو صورت کې اوس ور کليوا کنه شکلا مشتری حابس د مبيعه بفيل الخلوي بفيل العبدي کنه مبيعه د رجوب نقصان له کوله اوس ګوراي د مجتهد او د غیر مجتهد دا फरक څه ده درغړي مرد دغه ولکت کبور نه معلوم شه د موفتي او د غير موفتي دا خېری مبتدي انا دې کلیته ګور وي پسې شو دا کلیه دا یا تا خپل انتخاب په خپل کړی دی ها دې په خپل فلسه ګرځي حابز ګرځي په خپل فلسه ګرځي حابز نو په کار د چا نه پیسو نه غوړي دې لسینا ونه غوړي دا څه کاری کانه دا قیاس غلط ته دا مولا لگا دا غلط دی دا یا تا کوم کل موسته ایا تا کوم دی موت دی ا تا کیم د ابتکار خپل اختیار نشته تفصیل کومه ا تا کیم د ابتکار اختیار نشته نو دی ا تا کو صورت کیم د روجو بن نقصان علیه قول شي د موت کو صورت کیم نقصان علیه قول البته د قتل خبره جداله او د به خبروم صدا جداله اگر و سترازی و زمان ده مطن حل قول صرف مقصد دماغ شرحانو و خدا مطن نوی فکلا غلامی واوستو مشتری یا زاد تو اویاتی نسو شو مرد شو سو او بیا رستو داغینا قائب شو خبر شو نور افتخار مشتری رجوع بی نخصانی لحیب پا دوار سو کې تنو کی قول شو غور د اعتاق نرستو د مرگ نرستو قائب شو خبردار شو خبر شو خبردار شو د اتاق نه مخکې خبردارو او د چا نه نه مک نه خبردارو واپس کړی نه دی اوغلی ااصللا ورکی نه ده معلومه شو چې د افتخار سره د به پهڅو رضا او بس غ نه چې کمونه اتاق شوی دی بس شو اوس رجو کوللی شي د الله چې د دغه نه ف د اتاق نه ف شو شي خبر شي. کماخه خبر شي به رجو کوله مطلب دا چې دا څومره طلا फायदा ميوي لا وا منستراب دنفاتقه چا چواغسته غلام ما زادي کو يا مرشده د ساران څومره طلالا ایب بیا دې خبر شو په ایب باندې رجاب نفسانه رجو بنفسانه ایب کوي عمل ماوث وګدي لا ماغلند ویلو د امر د پیله البتایا سو سوچو کی خواه سو کی دومر کول خبره کئی کنا چه سوایا ما تا دی موت نرس کن با دی غلام بانی دا بل چامل کرد ها مدعا موت ده کنا مدعا انحاء الملک تا سو انحاء الملک یعنی دا ملکونو انتها بسو چوا رالا ملکونو امتحا پر آلو پدی بانی چه کمر پدی غلام بانی اوز دا چامل کراس لی چمورس دا چامل پر آلو خواه مل پینی شیرات لی چو مل پینی شیرات دینو دی دن شیر تا واپس که دلیم دا واپس که دل رال دا امتحا اور را دا دا تا واپس که دل دا پا پیل لچا دی افتخار دی کانا پا پیل اللہ دی خوب بھی دی کانا یعنی اختیاری ندی امتنا چه راغلی دا دا پیل سر راغلی دا غیر اختیاری دا؟ اختیاری راغلی دا اپتخار نی سابی کی حابست مبیعو اختیاری دا لی اگا حابست چاں ما بیعی شده بیا رجوع بی نو سالنائی کولی نشی مدی حابست مبیعی دیخو پا کفل پیل ندی گویا کدی آگا حابست ندی مدی واپس کولی شده پی سی اگس رجوع بی ن اما الموت فلیان الملک ينتهی بهی و الامتنا و حکمی اللہ بفعلیه و اما دا تازو اگر قیاس دا تازو وارد خلق نئی پدی ہدایی کسٹاس و مذاب را آنگی دا تک شانتی بدا بس که کجوری دا علماء بناس استاسو خونتا کی او مسالة برا اللہ نشوان قیاس با ویلش قیاده با ویلش و قیاسون با شروع قلیشون شاب دیوی قیده دلانکرہ چاب دیوی قیده دلانکرہ یاوی قاعده حاصله نکړه هغه یو مزل شو په لګیلې لاندې کاه خپل مزل مزل شو بلی کله شبلان کې دا دا تاسو هم ته خلک وو تا سوال خلک وي وه تاګ بار کیو تاسو خبرو وایي نو ویله تاسو خپل خپل مزل دنیم شو چې تاسو یې تاګ ته خپل کړی نو دې هابیز دې چا شو هابیز په خپل څه مراجعه کولی نه به آزادو کړم خو به زنه پیسې اضاف کړه ظاہر قیاص د دې کمره عمل یاتق فل قیاص فيه الا يرجع لان الامتناع بفيله داګه الامتناع چا په ویلا فصاره کل قدلي دا څه دې که څوک ټول غلام سکی وو اچي چې وی و جن ودل په صورت کې چې نشي کولای په تفصیل لاروانه و جوګه وله نشي شي قتل بصورت صورت کې رجون نشي ځل قدم په صورت کې شي کولای نه تاسو په صورت کې اومه دا بیا تاسو ووډل استستان ټول استستاني یارجې چې استستان کې رجو کول دا یې attack څه افتخار شو دا غلامي څه کو کو دا یې attack وی دا یې من هاول ملک کړه خدایانه ملکونه انتهاس شو را له اوس څو کم دنو د دو باندې شامل کړل شي پرې قولان شامل کړل شي ازادي کو لکه څنګه چې موت کې د چا حکم د چا په ملک او مشورات له په اساس کې به شامل کړل تله نشي کته وایته د ایتاق په فل عبادت ده مو بالکل ایتاق په فل عبادت ده خدا انها ولږ په فل عبادت نه دا دا دا الله دا طرفه دا شریعت ویلی دی چه غلام از ها شنو بیا پیده جامل کرده دلی نشی داری اتخار خبرانه دا دیگر اتخار خیار بیشتره دام پشند موت سو نستخ... ز... او گرزی در استخصان زایری قیاس او گرزو ده چه قتل پشند او استخصان او گرزو ده موت پشند داره یارجا لأن لا يستحق انهاء لأن لان الاعداديه ما خلق في الاسلام محل للملك ذك الانسان جكنون نده بدا كشيء اصل كي محل للملك وانما يث بتملك فيه مؤقتا فذيك الملك جكنون مؤقت ثابتي سوقت بارئ الى الاعتاق فكنا انها ان الاعتاق ترى انها الا يعني الملك صار تسوشو كره سيد وصار كالموت وداو غيرتشان شابانه وله هذا لان الشيء تاستشید چیزنی اتقرر بی انتہائی ہی ڈاک لگی گی پی انتہاق پلی سارا بس انتہا دی ملک اصوہ بازدہ خمس گود شو کلکشو دیو جنہ اعتاق نم نی اعتاق سی شدی نم نی اچا اعتاق القوت سی شی یعنی اگر غلام لی کول تاکت سور کول اگر کلکشو اس پر چامل پیاس لی نشی اگر گورا نو لأن شئ تقرر زكدا شئ کامل کیگی بانتهای بسر تا رسیدو باننی بسر تا رسیدو باننی و بس این لیکن مرگا پوری سو ملکو کنا سو ملک مچه مر شو انحاء الملک سو شو رالا دغشانت دی اعطاق سو ملکون تر دغشان پوری دی افتخار ملک کامل ہو د کامل دو دی کامل نخدادا افتخار د دې ملک د کاملیت مخه سره چې ازادي وکړنه چې تاسو ازادي کوو نو دا کلام چې مول شنو ولا به شي دې افتخار معلومه شوه چې دا ملک انتها به نشوي شه دې خو یو ځالو کانه ملک باقی او وګرځول چې دا لکه چې ملک به کې سوي باقی وي ور رد متعذر او رد شه متعذر دی وا پس کولې نشي خو دا رد چې سوسو او آزاد علماء په ټول شي ګول واپس کولای زه کچه په دیوځ د بل شامل پراتللی نشي د بل شامل کی نشي راځل د شریعت د وجني شي دا د خار انتخاب د شریعت د وجنا د ګرید انتخاب اختیار نشته نو کلموس وګورو کان د ملک باقی لکه چې ملک باقی دی زه کچه ولاد لرو ور رد متعارض رد متعارض دی و تدبیر <تصفيق> ول دکاشاندی بولدی تر کې ابتکار غلام واغس په دې دین سیدنا ومو د باریکو سېکو ومو د باریکو ورته ویځه زماده مرګ هرڅو به د دا غې پس په کې شو های پیداشو د تدبیر نه ورڅو به های پیداشو مد دا غلام د ابتکار دین سیدنا وبستول شي نه زکا متدبر انتقال من ملکن الى ملکن خب لئی مدبر ده یوم ملکن بالملتا بدلی گی جناب خبرو پوئی دی مدبر ده یوم ملکن بالملتا نبدلی گی مدبر هم میوالده دوار� دا ده ملک ملکن بالملتا نبدلی گی نوچی نبدلی جن رد سو متعذر شو اور غیب پیدا شو رد سو تو دا رد چه متعذر ده دا بے فیلی لیبتخار ده دا چه کمیونو حکب شرعی ده حكم الشرعي لكي مدبر انتقال من ملكين, الاخر ملكين قبل اولي نشي نشي ابتخار حابس ده ما بيه بخل فعل باني نده وانو شو وده قرنج اسطيلات يعني جرزول ده وين زي ام والده چه وين زي سكرا ام والدك را بمنزلته لانا تعذر النقل ذكر تعذر ده نقل مع بقاء المحل سرده وقاء ده محل نابل امر الحكمي ده وجه ده امر حكمي نده يعني ده امر شرعي ان شاء الله ویلی دیدم ذا ذا حکم دې شريعت حکم نه وينات قوس رسولهم صورت ذکر کې رسولهم د کتنزم نه يو صورت د موت شو یو د موت ديمه د اطفال 30 دې رسولم استیلاد دا اوس پنزم ذکر کې یې پنزم خاتلغه رسولهم ذکر په بیا شپږم شو خاتل روسو وینه تقو لا مالن که تا په مال او په دې دلته فکر وکړي انتخاب چې دنسنه غلام روپای باندې کوزر روپای باندې غلام څه کو سوال انتخابو لګیدو نو یی چې کمونه مانولاته وي چې مال په سین غلام به څه کنه آزاد نو پیسو باندې دا غلام څه کو آزاد کړو چې غلام ته وي چې ته زروپو ګټه انو أذب وإعطاء بالمالي إعطاء ما هو؟ أذب إعطاء بالمالي فمالي سيكون فمالي أذب وفي هذه الصورة خقره خقره ساقه لك فهذا أذب إعطاء الآن يجب أن يكون لديك رجوع من النصان ويقول لك لا يقول لك لا يقول لك إعطاء كي يقول لك رجوع دلتا بهمرجو بنوښانلېڅکی دلتا نه شي کولای ولې زګا انتخاب ته د اعطا په بدل کې 1000 روپۍ وشوي خاص وشوي نو دې انتخاب 1000 روپۍ ځان ستریت کولای کنه نو دا حبسول بدللې او حبسول بدل کا حبس الم بدل منو دې گویا کې د غلام څخه وړې هیڅار کړې او په څو باندې گویا کې خپل سپیارې دې د دې په پیل باندې څه شوی دې هیڅار شوی دې چې هغه تده په پهلوانه او چې ده په پهلوانه حبس دمابیراج نو کولیش رجوب رساله بیا نشي کولای کنه واینا د پهو غل عمل لولمیه زوی به شه لانه حبس بدل له زګدی سرکړې بدل د غلام وحفص بدل که حفص المدل وانا به حنیفه انه ارجع امام ابو حنیفه او روایته مذهب نه دي مذهب دقه چې ذکر شو وان ابي حنیفه انو یرجو لانو انهاون للملک و انکانو یعوازین دو مقا انهاد ملک تاگر جبچا دا فا دا فا انهاد چا دا ملک دا زرع خبر اکیت فا ان قتل المشتری العبدا او کانتو آمن فاقلهو لم يرج بشین اندابی حنیفا اوز گورا بل صورت تا مشتریو او اوغا غلام اخپل ایسا سب ایمیشتی یا اندوانای تیغستیو قطع اکلا چرگی تیغستیو خوراکی سیزو اغیو خورا پرستو پی عیب سو شو خبردار سو پرستو پی نو آید آید تیخار رجوب نقصان الیب کولی شکنی شکنی جواب دی دوار دو سورت کی رجوب نقصان الیب کولی صاحبین وی چی قوالشی امام بیو صف رحمه اللہ و تعالی وی قوالش قتل صورت که زکا امام ابو صف رحمه اللہ قتل کی وی ودی ابتخار باننی دنیوی څه جوړومشتم د خپل غلام مرګلې خپل غلام چې وژنې په هغه سو وی حکم به مراته کېدلې نشي نو دا چې شو لا که خپل مرګ مرګ خپل مرګ مرګ صورت کې رجوع کوله شو کې نشته کولای او سم رجوع څه دا کنه ده نه اغستلې شي او نقصان دې څه کول شي اغستلې شي رجوع باندې په یو کې رجوع به شایمه نه رجوع کول چې مال او خورا کو خلک اخر شي له خورللانو ولې څلکار دې قران چوي او يخورنه پته تا لګي شي دي کې خو سو هاي بو مزغوي کار شروع کو چوي خوڑ مورسو مزغوي کار وکړو شروع او خورا ګيلي ته له خورلانو فاين کا تلل مشري عبد او كانت عام فاقل لم يرجئ بشي نبي ان قام القتل فالمسكر ظاهر الروايه قتل, قتل بارك دا مشکور چده متن کې دا ظاهر دیات څه دی وا نبی امام یوسف نه او مزاب دار چانه وی رجع دیو ثقی رجو بکی لئن نقتل المولى عبد رو زکه وجل د مولا خپل غلام لره الا یتعلق به حکم دنیوی نمو تعلقي جو بدی باندې حکم څه شه بدی دنیوی حکم مرتبط کېدل نه بده باندې خصاص شه نه بده باندې اس کیس مشهبدوانی صحیح څنګه الله تعالی کو به حکم دنیاوی نه مو تعلق کیږي به د حکم دنیاوی فسوار کلموت حد پانتي دا داس شله ک په خپل مارک ما وي یا کون ان هاهم مدام ان ها د چاشو ملک ولا کمل کسار د شش هوجو زائر رواه زائر رواه په هوجه گونا یاو تاپوس کو وکی دی وکی دی جو رخ کولی خبر رکی ایمان سیر پا شریعت کی پا شریعت او قتل سوکو کی پا قتل خطائی که قتل عمدی دا دی قتل تالی دلی دا چی دا غی زمان تاسو ارض ہے که نوائی چی یاو دا واجیبی کی یا دا واجیب شي چه حدر را نشی ده خون او دم ده آدمی دوائی نتاسو چه ده انسانوی نفضل توی نشی وکی دیلو خیل ده چلو تو پا دنیا کی و یو قتل داسی نشتی چه دا غیث نوی تاوان می ابتخار چه غلام مرد که پا پدیم سپا کارده تاوان پا کارده سپا کارده تاوان پا کارده پڅی دا 55 په دنده راځي دا ولې ناراضی دردی وجینا چې دا مملوک د چاو ټول عام د دې د دې ابتکار سو مملوکو د دې ملک د وجینا په دې ابتکار باندې ناراضی وکی دې غه لګو د دې ملک د وجینا په دې غلام باندې په سره نهږي زمان را نهږي د دې ملک ایواز ابتکار ته پاتې شو کپاتې پا نشو لکه دا غلام اسی او سڑاکا چه داری ابتخار خطاان و جلوی چی و جلوی پحمدان پریده خطاان اسی کڑوی و جلوی مو پد دو دس هزار دیر هم رات لگ کنا خطاان دیت پراتا کن او سی غلام نی وی نو آجو دا دس هزار دیر هم دو تا پا جیب کسو سو پا تیشو و تا پا تیشو دا دو دو سو ملکو دو دی ملک پانه دا پایده وا پدې ملګر د فائدې څخه واغستا هغه بچت څنګه یاوت اڅاس به تڅو یاوت اډیوڅو بچت څو دا د دې کوم نه په دې باندې حاصله کړه او چې کم ایه آثار د دخلې د باره کړه فقې باندې ته صحیحواز مل او شو دنیوي ایه تاکې جوړه یا دې خپل مرګ مرشو ان د تو صحیحواز مل او شو ها نو مل او نو دا قتل په اعاتات او په مود په نتیات کې قتل قیاس ایمان سی سی دا کتل پمو ته پهچا باندې اته پانی شکیات کېدلې امام سي امام سي واجو زهر ده ان القبل لا يوجد الا مزمونا قتل هميشه لپاره زمانوي وایي نماز کوته زمانه هاهونه تاقيتي جديده کې چې کمندو زمان به اعتبار ملک دو وجوده نه ملک نه فايسره کل مستفيد به ايواغن ودعو غردل لکه چې د پدې بار څه اصل کړي ميواز اصل کړي خلاف الاعطاق په خلاف د اعطاق نه لکه نو لا يوجب الزمان زکر جدا نو واجب بیچالا زمان لر علام حالتا دل مال لازمی گی بی کا ایتاقی المعصر لکا ایتاق سی کمنو دا سو عبدن مشترکان عبدن یو معصر دی غریب دی او غا دا اپتخار دی دس او دنسید پا غلام کسا دی شرک دی فی اپتخار اجزد دیو ایلسید سپرامار دی مالدار نو ابتخار ایمانا پریدا خلای برا لنور اراکی مرتا سوا ایمانا آقا قبل ایسا غلام دینسید نسکر آزاد سوا نو پدی ابتخار بان ایسا تاوانشتے ایس تاوانشتے داد دینسید و غلام تاویشی سمالا پی سیراکا ایس پیسعات شو تاوی عبد بسعیی تی عبد بسکر تايږي د انسيډل او بي سي ورکيو ځانبه مکمل سيتی آزاد مکمل وزان سيتی آزاد سي وګوره افتخار مو اثر دي تاوان پره نه خبرونه پوسو لګانا یعتاق کی بچاونه تاوانو نه نه راځي نه یعتاق کی زمان نه راځي او قتل کی سرهځي زمان راځي خدای زمان چې بده واجب نشو نه وجد چا نه واجب نشو دا ملک دوج نه واجب نشو وَأَمَّا الْأَقْلِ فَعَلَى الْخِلَافِ وَعِنْدَهُمَا تو خوراک بارا کی اغام ده خلاف مثلا را یرجیو عنده هما یرجیو صاحبین ویسو چه حجوبا کی وعنده امام سبوی لایرجو استخصانا وَعَلَى عزِلْخِیَاف خلاف ازال بیسو سو با حتا تخرا جامع وانو سزدی چه ویش لولا سیو چوا یو سورت دا شروع چه خوراک سی دین سید نوثوک واغسترول او به څوک کوخوارو یل جامه واه واستلی ویش لاولې سیګري وای غسته او ویش لاولې نو به د ټول رستو په هیڅ څه خبردار شو نو اې د رجو بن نقصان لاې کی کړا رجو به نقصان لاې به وکړا خبر خو دی صاحب نوې چو جو ونه صالحای له وسه کوي کوي او یم هم شی ووینه وکي تا یوین خیاستلې او یم هم څه وسه څنګه دله څه تا یوینو دلیل دري چګورا مقصود د خوراک نشه شې د خوراکی څه د مخصوص شې وړللی او د جامو هم مقصود شې او څه للی د او کوفې له معقادو او کوڅې فېلمونط لا کو رول امنه خلک یې خلیا زادہ نو ګلام کې دوم فعل معتاد کړه ټیکړه فعل معتاد روجوی کولیشوا دلته هم د کله د فعل معتاد څخه کولیشي روجو کولیشي څخهولیشي انه صناف المبیع صاحبنوی انه لبسا انه صناف المبیع ما يقصد بشرايه و يعطائه چې مقصود د شرای او معتادی یوطاء ده په له فيه فاش بالتق مشاویش مثال امام سبول انه تعذر الرد بفعل المضمون منه رد متعذر شو راست شي شو مون مشتری حابس چاوی د مشتری حابس د مبيعي بفيل عبد بفيل عبد نه پياته کوم نه څه کولې او چكالي حابیسوی بی فیلی بی فیلی اللہ تعالیٰ بیاتی کمینو سے کولی شو اوستو وایچ دا خوراک شو یا دا شلول شو مداتی کمینو دا فیل اللہ دی که فیل العبد دی دا فیل العبد دی دے حابیسو گر دی پخفل کبانی فیل بانی دیو جنہ دی رجوبی نقصان اللہ ایب کولی ایمام سے بوئی انما تعذر الردو وا متعذر شود چې کمنه دارت دا واپس کول دمبيه د فعل مضمون منه فداسو فلسره چې تاوان د پاره بده مشتری نه فلم فاش سكي سكي بي فاش بهل بيع او قتل قدام شابيش شود چې دا انتخابه خپل تاسقي خرڅکی یا انتخابسکی هو جن سلاموتبر به کو نه مقصود دي له ایس اعتبار نشته در قيض صاحبانو جواب دي له ایس اعتبار نشته تر دا خو فعل مقصود کړی الا تر ان البيع مما يقصد بالشراء کل اصره غلام تجارت لنا لی غلام سالا لی او صرح زیر چی تجارت لیغس کرو خوب لسکو خرس بیا رجوع بین اخسان علیم کولی سممہ ہوئی امنا اور رجوع بیا دابی امنا کئی تکمہ رجوع بین اخسان علیم فاینکل بازت تام سمم عالم بلغی فا قدل جواب اندابی حنیفہ کوری لانا دے خوڑی لگ یو خوڑا و لک پا دے دے سمم عالم بلغی فا قدل جواب لیان تو آمکا شئین واحد زگر دا تو آم پشاند شئ واحد دے فسوارا کا بیعی لباز د دیت پشاند بیعی لشان سباز وانوما صاحبینوی انہو یرجو بین اختان لیو فیلکل اٹولو سلطنو کی رجوع بین اختان لیو کولشی وانوما انہو یردو میں ما بقیا او دین دا دامیو روایت تیچی ما بقیا دی رد کی صدی رد کی یعنی سی خوڑا لیے اسسا دے پاتی اس دے حتی کم پات زګا دغه لپاره تدریس ته زرره و ورکې په مڼشترا به زنه بيتي ځبې